ba, bo, egia da gibeletar gabe ez dela hemen uh, bertsu peleak eta bat izan den uh, garaia eh, Mila hitzemateko 1980 urte haietan izan zen uh, zerbait eta zerbait uh, zerbait shakubat bai uh, jende handana batek pertuz hartu zuen eh, ba hori berogi bat uh, idazle eta baina ez zuen segidarik izan lan horrek eta orduan bezendako orain heldu gira berriz Egia erran, ganden urtean Lapur di Milas behatzik eh, hori senpereko bertsolari eta ditzolarien inguruko liburu bat atera zuen, eien, eien bertso idatziak eta bapatekoak edo eien erran aldiak bilduz. Eta, be, liburu horren aurkezpen ahitean eta onmenaldi nio bat antolatu zen Elkar bildu eta elkarr ekin ari arekinela. Be berdin badirela hori no, senperen eta inguruetan berxoak idazten dituzten bertsolari edo bertsolaritzatzen burua ez balima dute ere, berxo idazle batzuk. Eta eta sendako ez, parada eskeini, jende hori be, bere hori be, etxean, apalba xoko batean dituen berxoak agertarazteko eta sede horrekin abiatu dugu lagaldea bertsu paperer lehiaketa hau. Bertsuari ezagun guziak edo gehienak pasatu dira hortik eh, idatzi izuzte bertsuak, ,ola? edo ez baita ezpada? Nik baietze garen nuke, e, gero lehiak eta batean agertarazi dituzten edo ez hori bertsa zerbait da. Baina, baina bai, bertsotan ari denak bapatean ba, idatzizkoaren laguntza ere erabiltzen du gaur egun, din izan da garai bat idazten etzakitena eta orduan batetean soilik ari zirena bersolariak baina orain zorion ez den baddakigu idazten, eta eta hori laguntza handia da bersoa praktikatzeko, e, dutari gabe salvadok batek, e, audolaren ba, minzoen bada aski adibide ez, bertsoedegaak idatzi zituen, eta eta bere papateko lanaren oinarri ere e, izan dira dudari gabe berso Esenpelar ere bizitik ifamatua zen, bere esenpelarren bertsoak e Euskal Herrigusian kantatu dira eta kantatzen dira oraindik. Eta gero, ba, izan Sarasua e nahiek zede bat atera zuten e faunatiki bat bertso berrietan eta hori ere idatzizko bertsoekin. Andoni egainak ere baditu ditu bertsoan bat e zedeetan emanak. Eta bai, bai, gaur egungo bertsolariei ere, ba, izan piritxe eta dako, edo izan beste aitzakien dako, idaztea, bertxuak idaztea egiten zaie, eta eta plazerez lotzen dira harik eta hori, eta erran, e, bertxozale edo eskualtzale guziei ere, ma, ba, kantu unpidez e, iristen zaizkie, eta lan ederrak dira, nire ustez. Ba, bapatekoak ere anitz badira dira ederrak, baina, Ba, paper bat hartzeak, stiloa eskutan hartzeak eta, eta bertsoak idazteko jartzeak bertze denbora bat emaiten dio. Eta aldi berean ez nuke erranen poesia denik edo maha bat egine nuke bertso jarrien eta, eta poesiaren artean. Nahizta maha eten bat izan daiteken, eh? bertso idatzi batzuk poesiatik urbildira. Bada e, bertsoak e, jartzeko manera bat, e, gehio e, lekukotasun edo istorio baten e, kondalari dira bertso idatziak. Eta askeago eri izan daitezke, funtsuan idazle bako txak e, bere manera sordezak, e, baina baina usaiaz behintzat, e, bat dira bai, lekukotasun bertsoak izan dira anitzetan, eta gertakizun edo, edo barnear angura bati buruz idatzitako bertsoak, eta... Bersoaren metrika ere beti izaten dute ardatz eta eta gero ba, berso kantitate bat izaten du maleak ba, eta untarako helduen saiean gutienez sei bertsota gehienez ha ama idaztea galde diegu parte hartzailei. eta, eta gazten mailan be, gutienez lau eta gehienez zortzi. Beraz bada kantitate bat eta augeek ere be, muga bat ekartzen dio sortzen duenari. Gaia arerena libroa da? Baina, gaiaren alibroa da. Hori bakotsak eh, auta dezala, eh, sendi dezala, zerri eh, datzi nahi dion, eta oro ongi etorriak izanen dira. Mm -hmm. Beraz, hasi asizira erraiten, eh? bi uh, maila badirela? Bai, bi maila, eh, gazten maila eta helduen maila. Eh, beraz, hamasazpi eh, urte artekoak gazten mailan, eta emezortzi urtetik goiti, helduen mailan. Zag dira, beste baldintzak... Be, baldintzak errateko eh, bon, eh, eh, bertsu idatzi lehiaketan eh, izaiten direnak eh, bertsu guziek berriak izan behar dutela. Eh, Bertze inoan saritu edo argitaratu gabeak, eta gero oh, bon, be, bidal daitezkela edo postaz edo posta epostarrundez. Eta hola bat dira, baina seetasun gehio nahi balin bada, be, aski da unatu bertsularien lagunak eh, elkarterat deitzea zero bost, bost bederatzi, bost, lau, bat bost, zero lau zenbakirat. Eta plaza handiz, eta sunaka jakinara ziko dizkizuegu. Bada IP bat, eh, biztan dena, mandu zuena? Abai, ea, azaroaren lehena, hor egia da hur biltzen zaigula data, eta eta duan horrek ere bertze mugabat ematen diola sohkuntzari. Baina, baina bo, bada hastia bertso eder batzukitazteko, edo hor edo hautsak hartzen utziak inituen bertso batzuek berrizatera, eta eta orduan agertarazteko. Azken eguna zarbaren lehena, hori e, igorri berdira, edo epostaz, edo posta aguntez. Abai, epostaren helbidea berdin, egan egon dut, lapurdi mila behatzi, hori dena minuskula zidatzia, abildua e, lapost.net. Lehiak eta bat izan ki, bada prinsipiozko sari bat, ere? Sari badira funtsan? Ba, horretan alegin dugira. E, bai, helduen mailan be, bon, sospiteate emanen dugu. E, lehen saria irureun eurokoa izanen da. Bigarrena berreunekoa eta irugarren saria eun eurokoa. Eta gazten mailan aldiz, e, ez da sosai izanen, baina erustez balio handiko, sariak, e, hiru e, sarituek e, bertsolari txapelketa nagusiko finaleko sarrera irabaziko dute. Hori e, istegie irrimatu batekin batera eta gero sariak be, ez berdinengunduko ditugu, hori be, e, xilabako trikota eta t-shirt batzuk eskeinize ordenaren arabera. Sari mm -hmm. banaketa bat eginen da ofizialki? Hori da e, beraz e, Mo, epaile batzuk izanen dira eh? gero berso azarbaren batean bersuak bildu eta eta beraz eh, lauepailek eh, eh, horia hartatuko dituzte eta biztanda da eh, hori guztia jakinaraziko da eh, abenduaren 3 eh, hori eskoararen eguna dela baliatuz eh, goizean eh, lajaldean la bilduko gira be hori ospatuz eh, zena sari banaketa, goizeko haaragetan elkartu eta parada eskainiko zaie bersari dunehi ehien sorta kantatzea eta gero be aperitif goso baten inguruan hori elkarrekin momentuino bat pasa. Eta jadanik egan dezaket, azkainen segitzen alko du berso saleen egunak azkainen ere antolatzen ari baitira baitirabertso bazkari eder bat. Azken azken gauza bat, bertso... Guzi horiekin, zer bada sedea, ez dakit liburu batean maiteko edo? E, Mementuz e, antolatzea dugu sede, hau antolatadila. E, ikustea zenbat jendea usartzen den parte hartzerat eta nola erantzuten duen e, bertsu idazleak. Eta, eta biztan da, biztan da e, igortzen diren lanak e, atxikiko ditugula aurten ez dugu libururik aterako e, jasotzen ditugun bertsoekin, baina bai e, bertso sarituei e, edapen bat emanen zaie, izan e, iparaldeko hitza edo erria kazetaren bitartez, eraz argitaratuko dira bertso sarituak. Igor gizaizkigun bertso guziak ere e, gordeko ditugu eta pentsatzen dut lehen urteanez, baina urtero antolatzeko indarren matemadigu aurten parte hartzeak, segur... Mendik bosturtera izanen dela liburu bat edo zerbait bilduma bat bintzat ateratzeko materiala eta eta dudari gabe, bai noiz baita zerbait egiten alko dugula. Bo, berxurari txapelketa nagusiaren memento untan, seguraz ere diendea lotuko da ono azkarago <laughs> <laughs> eta lagaldea xer, xaria esko aliago osoari idekitzen duzia, eh? Bai, bai, deneri idekia da, egian parte hartu nahi badu norbaitek, ez dizkiogu ateak etxiko eh, dudari gabe.